Fema Radio Show. D show, ki show oh yes, yeah. so gani Radio Show ambacho kipindi cha Kijanja kinachokuja kila wiki. Kinacho kwako na, na Lakini nguvu, Taha Tanzania Association, lakini vile vile pia tukio best Dialogue na Agriculture Council of Tanzania katika wadau wa nguvu ambao Radio Show iweze kusonga mbele. Katika msimu wa Fema Radio Show msimu wa saba ndio leo tunahitimisha timisha namna hii na katika kilimo cha matunda mboga mboga kwa wanawake. Leo ndiyo tunafanya break ya msimu na hiki ndio kipindi cha mwisho ambacho kinaweka nukta katika vipindi hivyo. Hapa studio niko na wadau. Unaitwa Mohamed Mvumbako atakayekuongoza kipindi hiki lakini niko na wadau. Niko na bwana pamoja na Majuka Ololkeri katika timu nzima ya Fema Radio Show wakiwa ni moja ya waandaaji wa kubwa kabisa wa Fema Radio Show na wadau wetu wa nguvu kutoka ndani. Ya femira hii. Habari ya saizu wako? Salama mm -hmm. Olol -kiri. katika katika studio za Radio show? Niuma ya mike hivi leo. Hapa nasikia burudani kabisa kwa sababu nimeshazoea kupiga ruti mikoaani. Sasa eh. niko kwenye jumba lenye baridi hivi. <laughs> eh, naona vijana mnafanya kazi nzuri sana kuweka kipindi kinakuwa mfurua kabisa. Okay, waneshi, eh, mbele ya mike. Eh, eh, eh, hapo hapo. Mambo Ah ni ha, tayari kuzumzi, Aha. <laughs> he, he. We, he, habari ndugu wasikilizaji? Mimi naitwa bwana au kipenda niite baba tunu mzee wa mboga mboga na matunda. <laughs> he, he. Lakini kigumizi kama kujia ya, ya uh, Mike fever Wewe we, fever <laughs> Aha. Hapa ni mwendo mdundo. Okay, kama ilivyo ada katika Fem show tutakuwa tunakuletea sauti za watu mbalimbali mbali ambao wametoa maoni yao husiana na jambo ambalo tumekuwa tumekuletea kwa siku hiyo. Na leo katika Maoni ya watu mbalimbali tumezunguka Tanzania nzima kupitia simu tukiwa tunazungumza na wadau wetu nguvu wakituambia wanapendelea nini katika Fema Radio Show lakini vile vile pia nini tuweza kufanya ili Fema Radio Show iweze kuwa kipindi kijanja zaidi kuliko vipindi vyote Haya hapa ni maoni ya baadhi ya watu ambao tumezungumza nao kwa njia ya simu wakieleza hisia zao kuhusu Fema Radio Show Unasikiliza Fema Radio Show Yes, haya yalikuwa ni baadhi ya maoni ya wadau wetu nguvu. Baadhi yao wakiwa wempata fursa ya kuweza kuongea na timu nzima ya Fema Radio Show kupitia njie ya simu na wameweza kueleza hisia zao kuhusu kipindi cha Fema Radio Show na nini ambacho angependa wao kiweze kuboreshwa zaidi ili kiweze kuwa kipindi cha kijanja. Hivi sasa tunaenda kuwasikia Jipange wa leo. Sio tuna Jipange leo tuko na majipange wawili hapa na mmoja tutaungana naye kwa njia ya, ya simu. Binashaga utakao msikia sauti tu ya pekee hapa studio ambayo ni sauti ya na sauti ile kike mwashao ya kuisikia ya Rebecca Gyumi haipo hapa leo ipo mikoani Kwa hiyo tutaungana nayo kwa njia ya simu akionijipange wetu naye pia kwa siku ya leo akieleza kusiana na msimu mzima wa Fema Radio Show. Kumbuka kwamba tumezungumza kwamba leo ndio tunamalizia msimu wa Fema Radio Show. Katika msimu huu wa saba, tulikuwa katika vipindi hivi vya mboga mboga na matunda. Jipange wa leo nitakuwa niko na Majuka Olokeri pamoja na Bwana Fema radio show Dio show ya kijinganja This is who we are show ya kijinganja Jipange pange Katika jipange wa leo niko na watu wa nguvu hapa studio moja kwa moja bila kupoteza muda Bwana Mambo vipi tena? Mambo burudani kabisa. na leo wewe ndio jipangi wetu wa leo. Tushashoje kuweza kusikia watu wengine. Sasa leo tunazungumza na wewe pamoja na majukuu kiri hapa na tutongana na Rebeka Giumi kwa njia ya simu katika kuweza kueleza uzoefu wa kutengeneza vipindi vya Fema Radio show Hebu tueleze kwa muda ambao umeshafanya kazi na femina na umeshaweza kwenda Njombe kutengeneza vipindi na sehemu mbalimbali, lakini vile vile pia uliko kesi katika Fema Radio Show. Uzoefu wako katika utengenezaji wa vipindi uko namna gani? Aa, mimi nilipata zali la kwenda mkoani Njombe. Kwa kweli hali ya hewa ya mkoa wa Njombe ni burudani kabisa na watu wake ni kazi Kwa kukushibitishia hilo siku ya kwanza tulipo fika pale Njombe si unajua mimi ni nina kipaji chakula, kipaji cha kufukia misosi. Sasa siku ya kwanza tumefika pale, nikaagiza chips ya buku. Nikamwambia jamani niweke chips ya kushiba. Baada muda mfupi alafu yule mhudumu analeta sinia zima la chipsi. Nikamwambia, ah, nikamwambia wewe iyo hoda sio kwangu, umekosea, mpelekee mwenye hoda. Akanambia, "Ah ah, hii oda ni ya kwako. Wewe ndio uliosema kwamba unataka chipsi ya kushiba." Ndo hizo chipsi za kushiba za buku. I <laughs> Nilikuwa mdogo lakini nilichoweza kukifanya, nikala kidogo, alafu zingine nikazifunga, nikaendelea kula kula baadaye. Hey. Jipange. jipange. Na labda hebu tuambie uh, wakulima na hali halisi ya, ya njombe katika masuala ya kilimo cha mboga mboga na matunda Uli nayo. Kwa kweli kama nilivyosema toka awali wakulima wa njombe ni wachapa kazi wote wakina mama na wakina baba wanapiga kazi kwa kwenda mbele. Na hata ukiangalia mashamba yao wanalima katika hali ya utaalamu kabisa. Sababu wanawatumia mabonde na shamba vizuri, wanalima eneo dogo lakini wanavuna mavuno mengi na faida inakuwa kubwa balaa. Asante sana bwana Ishi. Na labda ipo kwanza niambiie, wewe unalima kilimo cha matunda na mboga mboga hivi sasa? Ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukahamasika kuweza kujiingiza katika kilimo cha matunda na mboga mboga? Kitu kilichonihamasisha ni ile faida kubwa ambayo wakulima wa mboga mboga na matunda wanayoipata kule Njombe. Mhm. Mm kwa baada ya kuona ile faida wanayopata nikasema ah, kumbe hichi kilimo kinalipa. Niliporudi tu nikamuita mama Tunu, Tunu mwenyewe, tukaanza kupanga mikakati. Unajua pale kwangu pale nina eneo la kutosha. Yeah. Ukaanza kilimo cha mboga mboga na matunda, tukaoita wataalamu, wakatupa ushauri, ndo mwanzo hapo nilipo anza. Baada ya hapo sasa, kama masihala, yani nipata mazao ya ajabu, ghafla nikapata tenda mm. ya kusambaza mbogamboga mboga na matunda kwenye migahawa kumi nikisaidia na kwa mapunda. Sababu yeye ana kibajaji basi ananisaidia katika masuala ya usambazaji. Akapata bingo na, na akapata bingo nye. kwa hiyo tunapiga hela kwa kwenda mbele. Jipange. Jipange. Tukihamia kwa pande majuka wa uh, Katika maandalizi ya Fema Radio Show ukiwa kama mratibu wa vipindi vya Fema Radio Show. Ni uzoefu gani ambao umeuona kama mkongo wa mtengenezaji wa vipindi vya Fema Radio Show katika sehemu mbalimbali ambapo tumekuwa tukipita na kuangalia kilimo cha mboga mboga na matunda asante uh, sana Mohamed kwa kweli tumezunguka mikoa mingi kutayarisha vipindi vya redio kwa muda sasa. Sasa hivi ni uh, msimu wa saba na tunahitimisha tuna leo. Uh, tumejifunza mengi kwa kweli. Wakulima wanapiga kazi, wanapiga hela, wanapiga maisha, unajua? Mm. Kwa sababu unajua unaenda unakuta watu wanafanya kazi, wanafanya kazi uh, ya kilimo. Uh, kwa urahisi sana lakini wanapata faida kubwa hmm. hasa hichi kilimo cha mboga mboga na matunda kwa kweli kinalipa uh, nisi, nizungumzie tu kidogo kuhusu Ilinga ambapo uh, kwa kweli niliwakuta vijana ambao wamenihamasisha kwa kweli yani nime, nimehamasika na mimi mm -hmm. uh, kidogo nitokomea huko huko manake <laughs> niliona vijana kwa kweli wame, wame, wamegundua chimbo uh, kuna kijiji kimoja kinaitwa Nyabula kiko wilaya ya Kilolo <laughs> ripoti iringa katika kutaharisha vipindi hivi barusho mosho mm. tuliwakuta vijana ambao walimaliza chuo kikuu cha Sokoine kilichopo Morogoro. Ah vijana walipomaliza chuo tu wakakaa wakatulia, wakapanga mikakati, wakasema sasa sisi tunahitaji ajira. Mm -hmm. Mm -hmm. Na we mwenyewe unajua kwa msoto wa ajira ulito mjini Vijana yeah. wakasema hapana, kuna kuna maeneo makubwa sana ya kufanya kilimo wakaamua wakasema sasa tunaenda wapi? hawa vijana ni wakina Sharifu Dinongo, kuna mwingine anaitwa Tegea James C. Asenga na achile vif, Vifao wakaenda Ilinga. Mmoja wao ana eneo kubwa la familia yao. Wakaenda kuomba ushauri wa wakulima. Wao wenyewe wameshajitun, wa, wa, wa, wa wamesha wameshapata elimu, mm -hmm. eh, Sasa wanahitaji sasa kuitumia wenyewe bila, eh, eh, bila eh bila kuhipoteza wakaenda wakajipanga waka, waka vizuri wakatafuta le eneo wakaamua kufanya kilimo tambogaboga na matunda kwa okay. kweli wamepiga hatua sasa hivi wanavuna kila miezi mitatu na vijana wako wametakata hawapishani na gari la pesa Awa, hey. kama nilivyosema kwamba wamesema kwamba mkenda mjini uh -huh. waambieni vijana kwamba mmepishana loli la pesa <laughs> na sasa hata sisi pia tumepishana lori maa tuko mjini sasa Okay haya, huyu alikuwa ni Majuka walolo kirekielezea ujuzi wake na uzoefu katika utengenezaji wa fema radio show katika vipindi hivi vya mboga mboga na matunda. Nilisema kama tutaenda kuungana na Rebecca Giummi akiwa yuko Arusha akielezea uzoefu wake katika utengenezaji na utangazaji wa vipindi vya fema radio show hasa katika msimu huu wa saba katika vipindi vya wanawake na kilimo cha mboga mboga na matunda. Rebecca Giumi. Hey Muhammad Mambo. Safi habari ya wapi hiyo? ni A town Sasa umeanikimbia baada ya kunikimbia studio mi nikaona kombani yako peke yangu nikapata kampani kubwa sana ya bwana pamoja na Majuka hapa studio e, Niko na wadau wakuu e, Uko na wadau Eh tu wadau tupo Hebu tueleze ile harakati za kutengeneza msimu wa saba ambayo inahusu kilimo cha mbogamboga mboga na matunda zilikuwaje kwa upande wako Ulizipokea namna gani na ulizichukuliaje wewe well, Muhammad kama unafahamu tumekuwa wote kwenye wiki na kikubwa zaidi choko tunaangalia ni jinsi gani wanawake kwa ujumla wanahusika kwenye uzalishaji wa kilimo cha mboga mboga na matunda na ingawa sikupata muda mwingi sana wa kwenda fields mm. lakini siku zote ambapo nilipata nafasi ya kusikia sauti za wanawake wakizungumzia uzoefu wao changamoto kwa kweli imekuwa ni kitu cha kujifunza sana na naona ni sekta ambayo inahitaji Uwekezaji zaidi kuna wanawake wengi wanafanya kilimo lakini bado wengi hawajajua kufanya kilimo kama biashara mm -hmm. lakini kuna wengine ambao uh, wanafanya kilimo na yale mazao hawayakinii katika maisha yao ya kawaida kwa kuta, mtu analima mboga za majani lakini mboga za majani asinishi katika maisha yake ya kawaida hivyo sabisha oh. athari kwenye afya za watoto wao okay kuna rebecca vitu ya kusilia msisitizo kuna vitu mm. kama hivyo yeah okay na labda hivyo tuambi kwa nini huko hivi sasa Yes, uh, kama unajua msimu ndio unaisha wa saba wa mm. fema Radio Show lakini uh, kama kawaida Femina unajua pobandika bandua. Kwa sasa hivi tuko Arusha tunatengeneza msimu mpya wa TV na kama unajua ule mwaka wa uchaguzi na uh, Femina sisi tumejikita zaidi kuhamasisha vijana hasa wasichana kushiriki na kampenye yetu tunaita Nguvu ya Binti. Kwa hiyo tuko Arusha tunatengeneza vipindi pamoja na washirika wetu na hukutangalia masuala ya uongozi lakini pia unyanyasaji na jinsi gani basi unaendana na masuala mzima ya matumizi ya pombe ndio maana tuko A town. Okay, nashukuru sana Rebecca yes. Giumi na bila shaka mtatembelea Rombo pia. <laughs> aba <laughs> kawaida muhammed okay ayo. niko na wadau wa nguvu hapa tunazidi kuhkisha katika Fema Radio Show salamu za arusha yes hiyo ilikuwa ni sauti ya rebecca giumi akiongea nami kwa njia ya simu hapa studio moja kwa moja akielezea naye pia uzoefu wake ambao aloupata wa katika kutengeneza vipindi na kutangaza vipindi vya uh, Fema Radio Show uson katika msimu huu wa 7 sasa ni wakati wa kuweza kumsikia jembe wetu wa leo ah uh ah -huh. wewe muhammed -huh. ehe niachie mimi ngoja uh kwa -huh onesha. Kunashe kumtenga zaidi. Ah, Wewe Muhammad, kwani kutangaza kitu gani? Mimi naweza kutangaza. Jembe. Wewe jembe uko wapi? Njoo utudadavulia hapa Kinaga Ubaga atuelewe maboga anayoendelea eh? Ah, ah. <laughs> Karibu jembe. Eh, si tayari? Pa Panda ubora, vuna, hongera. hongera. Jembe, jembeni. Jembe. Jembe Jembe jembenini Eh, hey, unasikia? Unasikia? Wakulima inatakiwa tujiongeze. Tuwatafute hawa maafisa ugani wako wapi ili waweze kutusaidia sababu hawana mabango matoana. Bado jembe ajamaliza. Tumwache msijembe aweze vizuri basi. kumbe bado alikuwa bado jembe, jembe, jemaliza. jembe jemaliza. <laughs> <laughs> Endelea jembe, endelea, endelea. <laughs> Jembe, jembeni. Jembe jembeni. Eh, hey, huyo alikuwa jembe Wakulima kulima tushindo wenyewe sababu amatudadavulia vya kutosha. Eh. Hey. <laughs> Aise bwana issue uko vizuri katika kutangaza. Yaani hata siku ambayo nitakuwa labda mimi nipata dharura, unaweza kumba ukao huko na Mrembo Rebecca Giumi hapa studio. Mimi ni bara na ukifanya maziara naweza nikanyanganya hata kibarua chako. Ah, <laughs> bwana <laughs> <laughs> shibishi <laughs> <laughs> nitakuzimia mimi. Ah uh -uh. Hasira za nini? Okay, hui alikuwa ni bwana Ishi akiwa anamtoa jembe jembeni wetu wa leo. Hivi sasa ni wakati wa kuweza kupata uh, burudani. Lakini kabla ya kupata burudani, majuka labda uh, katika kuweza kuongezea ongezea tu. Una kitu gani cha kuweza kuambia wadau ambao wameshiriki katika kufanyikisha uh, Fame Radio Show msimu huu? Ah, uh, Mohamed kwa kweli nitakuwa sio muungwana sana kama wa shukuru wa wadau wetu wa, wa ambao wa tumeshirikiana wote. Eh, katika utalishaji wa vipindi hivi huko mikoani, eh, mahususi sana hasa shirika la Tanzania Agricultural Productivity Program maarufu kama TAP ah, wamekuwa wasaidizi wetu sana ambao wameitusaidia kupeleka kwa wakulima tumezunguka nao wote wameitusaidia kwa kweli kwa ah, sababu wao wanafanya karibu wanafanya kazi sana karibu na wakulima wenyewe huko mikoani. Lakini vile vile niwashukuru Taha kama ulivyosema mwanzoni pale au pia ni wadau wetu katika masuala haya ya kilimo cha mboga na matunda. Vile vile tunao uh, watu shirika la KTA wenyewe wanajiita Karibu Tanzania Association wakishirikiana na viongo vya um, maendeleo ya nchi vile uh, vile tumeshirikiana nao katika utalishaji wa vipindi. Aa, ni niwashukuru pia wakulima wote ambao kwa kweli tume, tume, tume kwa pamoja tumefurahia wale tu, wa vipindi Eh, tukiwa pamoja na reporters wote ambao wame, wame, wamewezesha vipindi vya Fema Radio Show kwenda hewani. Okay, sawa. Haya yalikuwa ni baadhi ya maneno mafupi tu ya majuko leo katika kuweza kuwashukuru wadau wetu. Na sasa ni wakati wa kuweza kupata burudani ya muziki. Alikiba na hela yeah. for for real. Yeah. Elana heric…. Wenye iyo, hey, hey, na wenye na wananyanya si kansa kalamu na karatasi, karatasi. batana na bidole. Sema nafema. Okay, bila shaka wasahau pia ulikuwa kusubiri kwa hamu kabisa kweza kulonga nasi kupitia SMS yako ambayo umetutumia kupitia nambari 0753003001 ambapo tunasoma SMS yako ambayo umetutumia katika kujibu swali la wiki iliyopita. So la wiki iliyopita alikuwa kwa nini wakulima wengi hupenda kupeleka mazao yao sokoni kwa kupitia njia za panya? Na katika jibu ambayo umetuma tu, mpenzi msikizaji kupitia SMS uh, nitaanza kusoma SMS ya kwanza hapa inasema kwamba naitwa Musa Ali kutoka Urambo miti mirefu uh, Wakulima kulima watumie njia nzuri kuza mazao yao na wasikubali kudanganyika na watakie kazi njema anaitwa Musa Ali kutoka Urambo miti mirefu asante sana Musa Ali nyingine hapa SMS inasema kwamba kinachofanya wakulima kupitisha uh, mazao yao katika njia za panya ni kuogopa vizuizi vya anaitwa Henry Moduko wa Manyoni na SMS ya mwisho kabisa hapa inasema kwamba vitu ambavyo wa mkulima kupitisha mazao katika njia za panya moja kwanza kabisa makato makubwa kupita kiasi ukilinganisha na faida ya mazao anayopata mkulima mbili wakulima kukosa elimu ya kutosha kuhusiana na faida za ulipaji kodi serikalini lakini vile vile pia amesema tatu bei ya mazao kutokuwa ya Bei ya mazao kushuka mara kwa mara na mwisho kabisa kuwa imekuwa na vizuizi vingi sana na watoza ushuru kutokuwa waminifu kwa makato halisi yaliyowekwa. Anaitwa Joseph Masiku kutoka Mara. Na kutokana swaletu la wiki iliyopita, Msindi wetu amekuwa ni Joseph Masiku kutoka Mara. Hongera sana Joseph Masiku na timu zima ya Fema Radio Show itaweza kuwasiliana nawe na kuhakikisha kama unapata zawadi yako hapo hapo ulipo. Kama ndio kwanza mjiunge nasi hivi ni Femara Radio Show ambapo kama hukuweza kusikiliza mfululizo wa pini vyetu vya Femara Radio Show unaweza kutegelea sikio kupitia mtandao wetu ambao ni www.feminahip.or.tz au tufuate hapo mtandao wa kijamii feminahip 1199 katika Facebook lakini tufuno tu kupitia Twitter @feminahip femara radio show dio show ya kijijanja Hizo zawadi mnatoa kwa upendeleo nini? Mimi nimepata tenda ya, ya kusambaza mboga mboga na matunda miga hawa kumi. lakini zawadi hamjanipa. Kwa nini? Bonishi, bonishi tutakuja tutazungumza Tuko tuko baada ya kuweza kusikia Sema na Fema na kuweza sasa ni wakati wa kuweza kumalizia kipindi chetu cha siku ya leo kuweza kuhitimisha ah, yale ambayo tumezungumza mengi sana. Jembe tumasikia majipange wangu hapa studio, lakini vile vile pia tumeweza kupata mshindi wetu wa leo katika Sema na Fema. Labda atataka kuambia mimi kuambia kwamba kilimo cha mboga mboga na matunda ndio mpango mzima kwa wale ambao walikuwa wana sita, sita au walikuwa wanajishauri mm. nasema anzeni sasa kulima sababu hiki kilimo kinalipa kinalipa hey. okay. na lolo, leba, kuna kitu gani kuambia wasikilizaji cha mwisho Ah mimi naashukuru sana kwaalikwa studio kwanza kwa sababu nimezoea mikiki mikiki ya huko safarini ni na nini na nini lakini. barabarani eh, hee, yes, tenu. Uh -huh. lakini sasa tutakuja na, tuta, tuta na mambo mengi tumazuri kwa hiyo tusikiane radio show tuvizie kama tutakuja na kito gani hiyo hiyo sasa msiri Okay asante sana na nashukuru sana kwa kumdao wa nguvu kwa kuendelea kutegia Skyo Radio Show kwa kuweza kuchagua kufuatilia mfululizo wetu mpindi na kwa kuchagua kutembelea tovuti yetu ambayo ni www.feminahip.or.tz Kumbuke kwamba msimu wa TV ndio huu ambao nakuja hivi sasa na Fema Radio Show msimu wetu wa saba ndio huo ambao tumemaliza endelea kutegeskia msimu unaofuata. Ujue tutakuja na kitu gani kipya. Asante sana. Naitwa Muhammad Vumbua. Kwa ya timu nzima ya Femina Radio. Asante sana kwa